Pentru cine bat clopotele? Pista 12 După don Benito nu mai ieșea niciunul. Se lăsase liniște de plină în piață, fiindcă toți așteptau să vadă cine o să se mai arate. Și deodată un bețiv a strigat cu glas tare. Să iasă taurul! salga el toro! Atunci unul de lângă consiliu de la ferestre a urlat. Nu vor să se clintească. Stau toți și se închină. Și alt bețiv a strigat. Îmbrânciți-i afară! Haide mai repede! îmbrânciți afară! A trecut vremea rugăciunilor! Dar niciunul nu s-a arătat și de-abia mai târziu am văzut pe cineva ivindu-se în ușă. Era Don Federico Gonzales, stăpânul mori și al băcăniei și unul dintre fasciștii îi mari. Era un bărbat înalt și subțire și purta părul pieptănat peste creștet și tras dintr-o parte în cealaltă ca să-i ascundă chelia. Și n-avea pe el decât o cămașă de noapte cu poalele îndesate în pantalon. Era adesculț, așa cum se aflase atunci când îl luase rădea acasă și pășea înaintea lui Pablo cu mâinile ridicate deasupra capului. Iar Pablo venea în urmă cu țevile puștii de vânătoare înfipte în spatele lui până ce Don Federico Gonzales a intrat între cele două șiruri. Dar după ce Pablo l-a lăsat acolo și s-a întors în poartă la consiliu, Don Federico n-a mai fost în stare să meargă înainte și a rămas pe loc, cu ochii înălțați către tăriile văzduhului și cu mâinile ridicate, de parcă ar fi vrut să se prindă de toartele cerului. În are picioare să meargă?" a întrebat cineva. Ce s-a întâmplat, Don Federico? Nu poți să mergi?" I-a strigat unul din mulțime. Dar don Federico a rămas neclintit cu mâinile ridicate în sus și numai buzele îi se mișcau. dă drumul! a strigat și Pablo de pe trepte. Mergi înainte! Don Federico stătea pe loc și nu era în stare să se miște. Unul dintre bețivi l-a împins în spate cu monerul unui îmblăciu, și don Federico a sărit repede în sus ca un cal nărăvaș, dar tot pe locul acela a rămas cu mâinile ridicate în sus și ochii înălțați către cer. Pe urmă, țăranul de lângă mine a zis, asta e o rușine. Eu n-am nimic cu el, dar panorama asta trebuie să se sfârșească." A coborât de-a lungul șirului și a făcut loc până acolo unde înțepenise don Federico și a spus, cu voia dumitale, Și l-a pocnit odată zdravă cu ciomagul în moalele capului. Atunci don Federico a lăsat mâinile să-i cadă în jos și le-a așezat pe creștetul capului, unde avea chelia și cu fruntea în piept și căpățâna acoperită cu palmele și firișoarele subțiri de păr lung ieșindu-i printre degete, a luat-o repede la fugă printre cele două șiruri, cu îmblăciile plondui pe spinare și peste umeri, până ce a căzut la pământ și cei din capătul șirurilor l-au ridicat și l-au aruncat în râpă. Nici măcar odată n-a deschis gura după ce îl scosese Pablo, mânându-l cu pușca de apoi. Singura lui greutatea a fost să meargă înainte. Era ca și cum nu l-ar mai fi ascultat picioarele. După don Federico am văzut cum oamenii cei mai voinici se adunaseră în capătul dinspre râpa al șirurilor Așa că am plecat de acolo și m-am dus sub arcada de la Consiliu, am dat la o parte doi bețivi și m-am uitat pe fereastră. În sala cea mare din Consiliu stăteau toți îngenunchiați, adunați pe o jumătate de cerc și se rugau, iar preotul era și el genunchiat și se ruga împreună cu ei. Pablo și un poreclit cuatro dedos, patru degete, un cârpaci care era pe atunci prieten nedespărțit al lui Pablo, ședeau acolo împreună cu alți doi, toți cu puștile în mâini, iar Pablo i-a spus preotului, Care iese acum?" Însă preotul și-a văzut mai departe de rugăciune și nu i-a dat răspuns. Ascultă încoace măi," i-a spus Pablo iar preotului cu glasul acela răgușit. Care iese acum? Care-i gata?" Preotul nu voia să stea de vorbă cu Pablo și se purta de parcă Pablo nici nu s-ar fi aflat de față. Și l-am văzut atunci pe omul meu că începe să se înfurie rău de tot. Lasă-ne să mergem cu toții împreună," i-a spus atunci lui Pablo don Ricardo Montalvo, un moșier, înalțând capul și contenindu-și rugăciunea ca să poată vorbi. Che va!" a zis Pablo. Numai unul câte unul, pe măsură ce sunteți gata." Atunci merg eu de rândul ăsta," a spus don Ricardo. N-am să fiu niciodată mai gata decât acum." Preotul l-a blagoslovit în vreme ce vorbea și l-a mai blagoslovit încă o dată când s-a ridicat în picioare și tot fără să se oprească din rugăciune i-a întins lui don Ricardo crucifixul să-l sărute, iar don Ricardo a sărutat crucifixul și pe urmă s-a întors spre Pablo și i-a spus Niciodată n-am să fiu la fel de pregătit ca acum, cabron din neam de ticăloș ce ești, hai să mergem! Domnul Ricardo era un om scurt, cu părul cărunt și grumasca de taur și avea pe el o cămașă fără guler. Picioarele îi erau strâmbate în lături de cât merse La revedere," a spus el către toți cei în genunchiați. Și nu fiți triști. Moartea nu înseamnă nimic. Singurul lucru rău e că trebuie să murim de mâinile acestor canalia." Să nu mă atingi," i-a spus el lui Pablo, să nu mă atingi cu pușcata. ta." A ieșit pe treptele din față de la consiliu cu părul lui cărunt, cu ochii mici și cenușii și grumazul vânjos și părea tare puțin la trup, damânios. S-a uitat la cele două șiruri de țăran și a scuipat în țărână. A fost în stare să scuipe chiar scuipat adevărat, lucru tare greu într-o împrejurare ca aceea. Așa ceva ar trebui să știi și tu, inglez. Și a strigat. Ariba Spania! Trăiască Spania! Jos cu așa zisa republică și, mă, în laptele subt de părinții voștri Stârniți de bat jocurile astea, oamenii l-au răpus repede cu ciomegele Începând să-l lovească de cum a pășit printre cei din tâi L-au izbit mereu în vreme ce el încerca să înainteze cu capul sus L-au bătut până ce s-a prăbușit și pe urmă l-au ciopărțit cu secerele și coasele și mulțime mare s-a îngrămădit să-l până la marginea râpei și să-l azvârle de acolo și astfel s-au mânjit de sânge pe mâini și pe haine, iar din clipa aceea s-a răspândit printre oameni simțământul că cei dinăuntru sunt cu adevărat dușmani și trebuie uciși. Până ce nu s-a arătat don Ricardo cu făloșenia și bat jocurile lui, mulți dintre cei înșiruiți în piață ar fi dat nu știu ce să nu se afle acolo. De asta sunt sigură. Iar de s-ar fi întâmplat să iasă vreunul în balcon și să strige Haideți să iertăm pe cei rămași Că au văzut ce-i așteaptă și s-au învățat minte Sunt încredințată că cei mai mulți s-ar fi învoit Dar domnul Ricardo cu bățoșenia lui Le-a făcut mare rău celorlalți Fiindcă i-a înfuriat pe oamenii din șiruri Și chiar cei cărora mai înainte li se părea că nu fac decât să împlinească o îndatorire Și o îndeplineau cam fără chef Acum erau aprinși de mânie și, deosebirea, se vedea limpede. Scoateți-l afară pe preot și să vedeți ce repede are să meargă treaba." A strigat cineva. Scoateți-l afară pe preot." Ne-am socotit cu trei tâlhari. Acum să ne socotim cu preotul." Doi tâlhari," i-a spus atunci un țăran scund celui care strigase. Au fost doi tâlhari și stăpânul." Al cui stăpân?" A întrebat celălalt, furios și a prins la față. Așa e vorba pe la noi. Așa îi spunem, stăpânul." Mie nu-mi e stăpân și nici nu vreau să aud de vorba asta. Și mai bine îi face să-ți ții fluanca dacă nu vrei să treci printre șiruri." Sunt la fel republican și dornic de libertate ca și tine," a răspuns țăranul. Pe don Ricardo l-am pocnit peste muie. Pe don Federico l-am otânjit pe spinare. Doar pe don Benito nu l-am putut ajunge." Da, eu ziceam că așa ne învățasem să-i spunem ăluia, stăpânul Și de aceea mai rămăseseră doar doi tâlhari Mă, pe dragostea ta de republică Nu știi să spui decât don și don pe dincolo Noi aici așa le spuneam Eu n-am să le zic așa, los cabrones Iar stăpânul tău, ha, uite că iese altul Atunci ani s-a arătat o priveliște scârboasă Fiindcă omul ce ieșise afară pe treptele de la Consiliu era don Faustino Rivero, cel mai mare dintre feciorii lui don Celestino Rivero, moșierul. Era înalt și cu părul gălbior proaspăt pieptăna de la frunte spre ceafă, fiindcă totdeauna avea pieptene în buzunar și se pieptenase înainte de a ieși pe trepte. Mare pacoste fusese ăsta pe capul fetelor, dar era un laș, cu toate că totdeauna râvnise să facă pe luptătorul cu taurii pe la petreceri. Îi plăcea să-și petreacă vremea cu țiganii, cu matadorii și crescătorii de tauri și se dădea în vânt după hainele andaluze. Da, n-avea inimă în el nici de doi bani și toată lumea îl socotea un papă lapte. Odată dăduse vestea care să facă pe matadorul într-o luptă cu tauri unde nu veneau oameni de mesărie, la o sărbare dată în folosul bătrânilor din Avila și are să ucidă el taurul de acălare, cum e obiceiul în Andaluzia. Meșteșug pentru deprinderea căruia irosise rosise lui multă vreme, dar când a văzut cât de mare e taurul cel pusese răunii pe ascuns în locul celui ales de el, unul pipernicit ce abia se ținea pe picioare, fugise de mâncase norii și spusese, așa mărturisea unii, că e bolnav, iar ca să arate că așa este, își vărese trei degete pe gât, muncindu-se să verse. Când l-au văzut, oamenii din șiruri au început să strige. Hola, Don Faustino, bagă de seamă să nu verși. Ascultă, Don Faustino, ia să vezi ce fete frumoase sunt la poalele râpei. Don Faustino, stai numai o clipă că ți aduce un taur mai mare decât ălălalt. Și un altul a strigat. Ia ascultă, Don Faustino, auzit-ai vreodată pomenindu-se despre moarte? Don Faustino ședea pe loc și tot mai făcea pe grozavul. Încă mai era sub stăpânirea pornirii cel făcuse să le spună celorlalți că de data asta iese el afară. Era aceeași pornire ce-l îndemnase odinioară să dea veste care să lupte cu taurul. Asta îl făcuse să creadă și să tragă nădejde care să fie cândva matador, dar nu de meserie. Acum a voia să urmeze pilda lui don Ricardo și ședea pe loc părând a fi și frumos și viteas, și se muncea să se arate disprețuitor. Da, n-a fost în stare să scoată o vorbă. Hai încoace, don Faustino, a strigat unul din șir. Vino încoace, avem aici cel mai mare taur din lume. Don Faustino stătea și privea drept înainte, dar cred că în vreme ce privea nu se afla strop de milă pentru el în sufletul niciunui dintre cei înșirați în piață. Da, încă părea tot frumos și tot plin de fală. Numai că vremea gonea și n-avea înaintea lui decât o singură cale. Don Faustino, a strigat atunci careva, ce mai aștepți, Don Faustino? Se pregătește să verse, a răspuns unul și toată piața a hăulit de râsete. Don Faustino, a strigat un țăran, varsă, Don Faustino, dacă așa îți place. Pentru mine e tot una. Și deodată, pe când ne uitam noi așa la el, Don Faustino a privit în lungul șirurilor și peste piață la marginea râpei, iar când a dat cu ochii de râpă și de hâul de dincolo de ea, s-a răsucit repede pe călcâie și a zbugit-o îndărăt către intrarea în consiliu. Șirurile întregi au început să urle și s-a auzit glasul unuia care striga mai tare decât toți. Da unde ai plecat, don Faustino? cotru ai pornit!" S-a dus a verse!" a strigat altul și iar s-au dezlănțuit cu toții în hohote de râs. Atunci l-am văzut pe don Faustino ieșind din nou afară și pe Pablo la spatele lui cu pușca în mână. Toată fala îi se topise. Vederea șirurilor de oameni îi spulberase și bățoșenia și fala și acum ieșea afară cu Pablo în urma lui, de parcă Pablo ar fi măturat o stradă și don Faustino nu era decât ce se cădea să împingă dinaintea lui. De data asta, don Faustino ieși până afară și într-una se închina și bolborosea rugăciuni, apoi își puse mâinile la ochi și coborâ treptele către șirurile de oameni. Lăsați-l în pace!" a strigat cineva. Nu vă atingeți de el!" Oamenii au înțeles și nimeni n-a făcut măcar o mișcare pentru a-l atinge pe don Faustino, iar el mergea înainte printre șiruri, cu mâinile tremurându-i tare în fața ochilor și buzele mișcându-i se necontenit. Nimeni nu s-a atins de el și nimeni n-a scos o vorbă, dar când a ajuns la jumătatea drumului dintre șiruri, n-a mai putut să meargă și a căzut în genunchi Nimeni nu l-a lovit M-am dus și eu pe lângă șir să văd ce se întâmplă cu el și un țăran s-a plecat, l-a ridicat în picioare și a spus Ridică-te, don Faustino, și veziți de mers Taurul încă nu s-a arătat Don Faustino tot n-a putut merge și țăranul în bluză neagră l-a sprijinit dintr-o parte, iar alt țăran în bluză neagră și cu cizme de văcar l-a sprijinit din cealaltă, ținându-l de subțior și Don Faustino a mers mai departe printre șiruri, cu mâinile la ochi, cu buzele mereu neastâmpări și cu părul galbior lins pe cap și lucind în soare, și când treceau prin dreptul lor, țăranii îi strigau. «Don Faustino, poftă bună!» iar alții ziceau, «Don Faustino, la porunca domnii tale!» Și unul care nici el nu făcuse vreo scofală la luptele de tauri i-a spus, «Don Faustino, matador!» a sus Ordonez! Iar altcineva i-a strigat, «Don Faustino, în rai sunt fete frumoase, Don Faustino!» Și l-au dus așa pe Don Faustino printre șiruri, Ținându-l strâns din amândouă părțile și trăgându-l tot în sus, în vreme ce pășea cu mâinile la ochi Da, pe semne că se uita printre degete, fiindcă, de îndată ce l-au dus până la marginea râpei, iar a căzut în genunchi, s-a aruncat pe jos și, scormonind pământul și agățându-se de iarbă, urla Nu, nu, nu, vă rog, nu, vă rog, vă rog, nu, nu!" Atunci țăranii veniți până acolo împreună cu el și încă alții cei voinici, aflați la capătul șirului, s-au lăsat iute pe vine în spatele lui, așa cum stătea acolo în genunchiat și l-au îmbrâncit zdravăn și a zburat peste buza râpei fără să-l fi lovit măcar odată cineva și toți i-au auzit urletele puternice și ascuțite ce le scotea în cădere. Atunci mi-am dat eu seama că oamenii au devenit cruzi și că mai întâi bat jocurile lui Don Ricardo, iar pe urmă lașitatea lui Don Faustino, îi făcuseră așa Să începem cu altul, a strigat cu glas tare un țăran Și alt țăran l-a bătut cu palma pe spate și i-a zis Don Faustino, ce istorie, Don Faustino Acum a văzut aurul cel mare, a zis cineva Poate să verse cât o vrea, că de acum la nimic nu-i mai ajută de când sunt eu pe lume, a spus un altul, n-a mai văzut istorie ca asta cu Don Faustino Stai că mai sunt încă, a zis careva, ai răbdare, cine știe ce ne-o mai fi dat să vedem Ori putea să fie uriași sau pitici, a zis țăranul dintei. Or ori putea să fie negri și sălbăticiuni nemai văzute din Africa Dar pentru mine cât o -i mai trăi, câte zile o -i mai avea, n-are să se mai arate istorie ca asta cu Don Faustino da, hai să-l luăm pe încă unul! Haideți! Haideți să-l luăm pe încă unul!" Bețivii își treceau unul altuia sticle cu anason și coniac prădate de la barul din Clubul fasciștilor și beau de parcă ar fi fost vin. Și mulți dintre cei aflați în rânduri începuseră să se cam cherchelească și ei din ce băuseră și de pe urma întâmplărilor cu Don Benito, Don Federico, Don Ricardo și mai ales cu Don Faustino. Cine nu bea din sticlele cu rachiuri, bea din burdufuri de piele pline cu vin, pe care și le treceau din mână în mână și unul mi-a întins și mie un burduf, iar eu i-am tras o înghițitură zdravănă, lăsând să mi-a îndelung pe gât răcoreala vinului din bota de piele, fiindcă mi se făcuse cumpli de sete. Când omor, ți se face tare sete," mi-a spus omul cu burduful de vin. Cheva," i-am răspuns eu, ai ucis și tu?" Cu toții am ucis patru până acum, a spus acela cu mândrie, fără să mai punem la socoteală pe Siviles. Adevărat e că și tu ucisai pe unul dintre civiles Pilar. Niciunul, am zis eu. Am tras doar cu pușca în fumăraie când s-a năruit zidul, așa cum au făcut și ceilalți, atâta tot. Și de unde luat ai pistolul, Pilar? De la Pablo. Pablo mi l-a dat după ce i-a omorât pe Siviles. Cu pistolul ăsta i-a omorât? Cu asta și nu cu altul, i-am răspuns eu Și pe urmă mi l-a dat mie ca să fiu în armată Poți să-l văd și eu, Pilar? Poți să mi-l dai și mie? De ce nu mai, omule? Am zis eu, l-am scos de pe funie și l-am dat în mână Dar în vremea asta mă minunam de ce nu mai ieșea niciunul afară și chiar atunci cine să vezi că se arată Nimeni altul decât Don Guilermo Martin, din prăvălia căruia fusese răluate și blăciele, și ciomegele de văcar și furcile de lemn. Don Guilermo era fascist, dar altminteri nimeni n-avea nimic împotriva lui. Cei drept le plăteau o nimica toată celor care meștereau blăciele, dar nici nu cerea cine știe ce pe ele, iar dacă vreunul n-ar fi vrut să cumpere îmblăcie de la Don Guilermo, n-avea decât să și le meșterească singur, și nu l-ar fi costat decât prețul lemnului și al bucății de piele. Avea limba cam nestăpânită și fără îndoială că era fascist și făcea parte din clubul lor, iar la prânz și seara avea obicei să șade în scaunele acelea de trestie de la club, să citească el debate, să cheme pe cineva să-i ghetele, să bea vermut sau apă minerală și să ronță emigdale prăjite, crevete și peștișori. Da, pentru atâta lucru nu se face moarte de om și sunt încredințată că de n-ar fi fost jocurile lui don Ricardo Montalvo și jalnica istorie cu don Faustino, urmările băuturii și ale celor întâmplate cu aceștia doi și cu ceilalți, s-ar fi găsit neapărat unul să strige. Lăsați-l pe don Guillermo să se ducă în plata domnului. I-am luat în blăciele. Lăsați-l să se ducă fiindcă oamenii din orășelul acela sunt pe atât de bun la suflet pe cât pot să fie de cruzi și au în făptura lor o dragoste de dreptate și o dorință de a face numai ce e drept. Dar cruzimea se strecurase în cugetele lor împreună cu beția sau numai începutul beției, iar șirurile nu mai erau ce fuseseră la ieșirea lui Don Benito. Nu știu cum o fi prin alte țări și nimeni n-are mai multă înțelegere pentru desfătările beției decât am eu. Dar în Spania, beția, pricinuită de alte băuturi și nu de vin, e grozav de urâtă. Și sub stăpânirea ei, oamenii fac lucruri pe care altminterea nu le-ar face." În țara ta nu e la fel, inglez?" Ba, e la fel," răspunse Robert Jordan. Când aveam șapte ani, m-am dus cu mama la o nuntă în statul Ohio, unde era vorba ca doi copii, eu și cu o fetiță, să ducem florile." Ai făcut-o treaba asta?" Întrebă Maria Ce lucru frumos Și în orașul acela Un negru a fost spânzurat de stâlpul felinarului Și pe urmă i s-a dat foc Era un felinar electric Și avea un mecanism Care cobora lampa din vârful stâlpului Până aproape de stradă Și negrul a fost mai întâi înălțat Cu mecanismul prevăzut pentru ridicarea lămpii Dar mecanismul s-a rupt Un negru Exclamă uimită Maria Ce ticăloșie de da, oamenii erau beți? – întrebă Pilar. – Chiar așa de beți ca să ardă un negru? – Asta nu știu, răspunse Robert Jordan, fiindcă n-am văzut decât ce am putut zări pe suboblonul unei ferestre dintr-o casă așezată la același colț ca și felinarul. Strada era plină de lume și când l-au ridicat pe negru pentru a doua oară, – Dacă n-aveai decât șapte ani și te aflai în casă, n-ai de unde știi de ori fi fost beți nu – zise Pilar. Și, cum v-am spus, când l-au ridicat pe negru pentru a doua oară, mama m-a tras de la fereastră, așa că n-am putut vedea nimic," Urma Robert Jordan. Da, mai târziu am trăit anumite întâmplări din care mi-am dat seama că beția e la fel și în țara mea. E urâtă și sângeroasă." Erai prea micuț dacă aveai numai șapte ani," zise Maria, și prea fraged pentru lucruri din traste. Eu n-am văzut negri decât la circ." Numai dacă nu zicem că și maurii sunt negri Unii sunt negri și alții nus, lămurii Pilar Despre mauri ți-aș putea spune eu multe Nu atâtea cât mine, se împotrivi Maria Nu, nu atâtea cât aș putea spune eu Nu mai vorbi despre lucruri din astea, o Pilar Nu ți-ar putea face decât rău Dar unde ajunsesem? Vorbei despre beția oamenilor din piață Spuse Robert Jordan Spune mai departe N-ar fi drept să-i spun beție Urmă Pilar Fiindcă totuși mai aveau mult până la beție Da, o schimbare se petrecuse în sufletele lor Și când a ieșit Don lărmă afară cu trupul lui drept și capul cărunt Și era om potrivit de statură și cu vedere scurtă, Îmbrăcat într-o comașă cu nasturi la gât, dar fără guler a stat o clipă locului, s-a închinat și a privit peste piață, dar fără să vadă mare lucru, fiindcă nu avea ochelarii la el, și a pășit înainte cu pas liniștit și stăpânire de sine. Zău că nu putea să-ți facă decât milă, dar s-a găsit unul să strige din mijlocul rândului: Încoace, Don Guillermo! Vino încoace, Don Guillermo! Înspre noi, încoace! Că toți avem marfă din prăvălia dumitale! Așa de bine izbutiseră cu glumele pe socoteala lui Don Faustino, încât acum nu și-au mai putut da seama că Don Guillermo era altfel de om și dacă tot trebuia să fie ucis, atunci se cădea să fie ucis repede și cu oarecare cinstire. Don Guillermo!" a strigat altcineva. N-ai vrea să trimitem acasă să-ți aducă ochelarii?" La drept vorbind, don Guillermo nici nu avea casă pentru că nu era om cu stare și se făcuse fascist doar așa, să zică și el că-i grozav și să-și mai răcorească sufletul, fiindcă era nevoit să muncească pentru mai nimic la o prăvălie cu unelte de lemn. Mai era fascist și din pricina habotniciei nevestei, crezând el că așa se cuvine să-și arate dragostea. Stătea în câteva odăi dintr-o casă aflată foarte aproape de piață și când don Guillermo s-a oprit pe loc privind cu ochii lui neajutorați la șirurile de oameni, la cele două șiruri printre care știa că trebuie să treacă, o femeie a început să țipe de la balconul odăilor unde trăia don Guillermo. Femeia era nevasta lui și îl văzuse de acolo, de la balcon. "Guillermo!" striga femeia, "Guillermo, așteaptă-mă că vreau să fiu și eu lângă tine! Don Guillermo a întors capul către locul din Cotrovenea Țipătul, dar nu putea să o vadă. A încercat să spună ceva, dar n-a izbutit. Pe urmă a făcut semn cu mâna în direcția de unde strigase femeia și a pășit printre șiruri. Guilermo! A strigat femeia. Guillermo! Se prinsese cu mâinile de grilajul balconului și se arunca înainte și înapoi. Guillermo! Don Guiler m-a făcut din nou semn cu mâna înspre locul de unde se auzeau strigătele și a pășit printre șiruri cu capul sus și nu s-ar fi putut ghici ce simțea de n-ar fi fost culoarea obrazului. Atunci unul dintre bețivi a strigat și el. Guilermo de acolo din șir, mai muțărind glasul subțire și deznădăjduit al nevestei, iar don Guillermo s-a repezit spre omul acela orbește cu lacrimile și roindu-i pe obraj, iar omul l-a pocnit greu drept peste față cu umblăciul și don Guillermo s-a năruit sub puterea izbiturii și a rămas acolo plângând, dar nu de frică, în vreme ce bețivii îl ciomăgeau și unul dintre ei a sărit în cârcă și l-a încălecat peste umeri și a început să-l pocnească în cap cu o sticlă. După asta, mulți oameni au plecat din șiruri, iar locul lor l-au luat bețivii care stătuseră la ferestre și strigaseră măscăr către cei din Consiliu. Și mie mi se cutremurase adânc sufletul când Pablo îi împușcase pe cei din guarda civil, spuse Pilar. Fusese ceva tare urât, dar am spusesem că dacă așa trebuie, atunci n-avem încotro. Și cel puțin acolo nu fusese cruzime, ci numai ridicarea vieții, lucru care, așa cum am învățat cu toții în anii aceștia, e ceva urât, dar trebuie totuși să-l facem, dacă vrem să învingem și să păstrăm Republica. Când piața fusese închisă și se alcătuise șirurile de oameni, mă minunasem, dar pricepusem că ea aici o dovadă a iscusinței lui Pablo, cu toate că mi se păruse ceva cam prea din cale afară și îmi spusesem că ce o trebuie să facem o să facem, dar cu oarecare socoteală ca să nu scârbim oamenii. Bineînțeles, dacă fasciștii urmau să fie executați de popor, era mai bine ca toată lumea să aibă amestec și voiam și eu să fiu la fel de vinovată ca și oricare altul, tot așa după cum trăgeam nădejde să mă împărtășesc din foloase când orașul avea să fie al nostru." Da, după ce s-a isprăvit cu don Guillermo, am simțit că mi se face rușine și scârbă, iar când au mai nevălit și bețivi dinpreună cu haimanalele în șiruri, și am văzut cum se trag deoparte cei ce voiau să-și arate nemulțumirea față de ce se întâmplase cu don Guillermo, am simțit nevoia să mă trag și eu deoparte din șiruri și am plecat de-a curmezișul pieței și m-am așezat pe o bancă umbrită de unul dintre copacii cei mari. Doi țărani veneau și ei dinspre șiruri, vorbind împreună și unul a strigat spre mine. Ce s-a întâmplat cu tine, Pilar?" Nimica, mai omule," i-am răspuns. Nu-i adevărat," a zis el. Ia spune, ce s-a întâmplat?" Mi se pare că m-am săturat până în gât," i-am răspuns. Și noi," mi-am arturisit țăranul și amândoi s-au așezat lângă mine pe bancă. Unul dintre ei avea un burduf cu vin și mi l-a întins." Clătește-ți gura!" m-a îndemnat țăranul. Iar celălalt a spus, urmând vorba ce-o avu ei amândoi, Ce-i mai rău e că o să ne aducă ghinion. Nimeni să nu-mi spună mie că o ispravă ca uciderea lui Don Guilermo, împlinită așa cum a fost împlinită, nare să aducă ghinion." Atunci celălalt a zis... Dacă este nevoie să-i ucidem pe toți, lucru de care nu sunt încredințat, atunci măcar să-i omorâm cu oarecare cuvință și fără bătaie de joc. Bătaia de joc are rost la unul ca don Faustino, a spus cel din tâi. Acela a fost totdeauna un fel de paiață și niciodată n-a fost om serios. Da, să-ți bați joc de un om așa de serios ca don Guillermo, asta încalcă orice urmă de dreptate. M-am săturat până în gât, i-am spus eu și era chiar cum nu se poate mai adevărat, fiindcă m-a apucase o greață cumplită pe dinăuntru, prin toate măruntaiele și mă treceau sudorile și-mi venea să vărs de parcă aș fi mâncat pește împuțit.